I think it's time to blow this scene, get everybody and the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. Sí, claro, per què? És clar. Entre, a veure, el senyor. No sé que Què tens un poro? Per tu, tot la capsa. Has fet un bon cop? T'esperen uns clients. Entren, entren, senyor senyor. Fem l'espectacle de la ciutat. Entren, entren. Si vols salvar la pell, posa't a cobert. Ah. Trio de passo que t'emboli. Una rebuda realment calorosa. La Jugadora amb el gallet i molt hàbil jugant a pòquer. Com l'Alice, la llegendària jugadora d'atzar. I jo que em pensava que era morta. Oh, si fos viva, ara tindria 200 anys. Exacte. Però tu, bufona, no aparentes aquesta edat ni de bon tros. <tots> A més, l'Alice no va perdre una sola partida en tota la seva vida. S'arriscava, però sense complicacions. Em sembla que això no ho pots pas demostrar. M'han arribat rumors que estàs endeutada fins al coll. Tu mateixa, preciositat. O acceptes la meva proposta o t'entrego a la policia. Ja, ja m'ho va dir en Charlie, una mà sense l'altra no es pot rentar. Si vols rebre, has de donar primer. Entén el significat profund d'aquestes paraules? Però tu dius que no et ve de gust fer-ho. <ríe> M'ha quedat clar. Des de quan en Charlie Parker cita frases d'aquesta? Eh? Tant se val això, és la interpretació d'un somni. L'únic somni que m'interessa és el cadell de tigre de 5.000 urons. Què coi fas, ara? Eh? Está proibido fumar aqui. <risos> No facis res, hi ha massa control. Un moviment en fals i ens faran fora. I doncs, per què hem vingut? Només un samurai autèntic s'ha emmata així. Esmol Jack, senyors. Oh, oh no! Esmol Jack. Oh. Oh. Ho aposto tota a la banca. És ell. Neigh nice Jack, senyors. Ba, oh, oh, si no, oh, no tinc el dia. Oh, Quin l l oh, sí. No pot ser. L'home s'acostarà a la teva taula de Blackjack i perdrà expressament. Tu ajuda a buidar-se les butxaques. Quan només li quedi l'última fitxa, la donarrada propina. I jo que iguallo, Gordon? Els teus deutes adquiriran el mateix valor que té un segon en tota l'eternitat bufona.. Ah. Última mà. No sé per què m'entesto a jugar. Jo no he tingut mai sort a les cartes. Doncs, per què aposta? Perquè ja sé que perdré. Blackjack, senyors. Oh! Prou, em rendeixo. Només em queda una fitxa. Me quedo de record. No em dóna propina? Esperis un moment! Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. On no pensas que vas. No t fasis l'espavilat. No havíem quedat així. Què? Ho saps prou bé. M'havies de regalar l'última fitxa. Coi, per què? He vingut a jugar perquè m'agrades molt. Què? Estan d'acord? De no. Si no No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que sí. és increïble. Sí, sí, sí. Li faria res acompanyar nos sense fer gaire en Renau. Per què? Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ah! No oh! sacada, per què ni té. Per faran mal? Què és aquesta ah! ah! Ara va unes. Mor i. Una pregunta. En aquest casino també s'hi fan classes de defensa personal? Comença la funció. Comprovació activada. Control rebot activat. manebra força de seguida. el pis de dal Em permís, disculpin uh. uh. Espaai! Yeah, yeah. uh. uh. uh. T'he dit que no busquessis bregues. Ja t'ho després, no és el que sembla! Fotem el camp! Però si encara no he canviat les fitxes! Que no li calen! L'he escorcollat a fons, però no he trobat ni rastre del microxip. Em sembla que tu i el teu cap no heu entès de què va la cosa. Si la fitxa arriba a mans de la policia, estem perduts. L'heu de trobar, sigui com sigui, si no ens escorxaran dius Senyor, no trobem la noia per enlloc. Continueu-la buscant. Oferiu una recompensa qui la trobi. Ei, vosaltres dos, és així com m'agraïu el viatge? Colla de desagraïts! Uf. No sé per què, però tinc la sensació que aquesta tia té molta pasta. No diguis borrades! Escolta, Jet, quan has guanyat el casino? Me donat uns 200.000. I qui et va dir que apostessis el 3? Mm. Es conformen amb 200.000, Orons. Comparat amb els meus deutes, és una misèria. Escolteu, nois, tinc coses a fer! Traieu-me les manilles! Mira, ens podríem vendre el Monoplaça per 400.000 orons. Si m'haguessis donat la fitxa d'entrada, no hauria passat res. La fitxa? Exacte. <tots> ah, quin fàstic. Deixeu-vos de bestieses. En Gordon m'ha promès una fortuna per ella. Us juro que us donaré part del botí. No conec cap Gordon i no me'n passaré de cap manera les teves històries. Que estúpid! Au, anem, mine. On aneu? Ei! Una fitxa, eh? Què més vols que sigui? Una capsa. Amb un microxip a dins que ara intento dexifrar. Mm. el nostre noticiari favorit. Esteu còmodes? Ha arribat l'hora del Big Shot. Ara descobrirem si sí. és el número 1 de la setmana. Caram, quina llàstima haver d'entregar un bombó així a la policia. Mira, espai. La fe i Voleu saber quina recompensa n'ofereixen? 6 milions. No està malament, oi? Ho has sentit? Hmm, a veure si l'atrepeu, cowboys. Sabia que trucaries Aclarim això Jo no tenia intenció de fugir, Gordon Has traït la meva confiança On ets ara? A la nau d'aquells imbècils Ells tenen la fitxa Vinga de pressa Què passa? Ens hem adonat que hem estat molt poc galants amb tu Deixar-te sola en un lloc com aquest ens remordeix la consciència. En porteu alguna de cap, ho diuen els vostres ulls. No, que confiada. Només et volem portar a un lloc més tranquil. Ah, sí? I quin lloc és aquest? La comissaria. Ara entenc que 200.000 hurons et semblin xavalla, Fay Valentine. O sigui que han posat preu al meu cap, oi que sí? Més o menys 6 milions. Quina desil·lusió, em pensava que valia més. Es pot saber a quan pugen els teus deutes? Escolteu. Si us plau, no em lliureu a la policia. I cobrarem la recompensa? La meva mare em va dir que no em quedés massa temps en un mateix lloc i sempre li he fet cas. És clar. Els íners veguem per l’univers, de planeta en planeta, a la recerca de l’amor. Què? Tros de burro no has sentit a parlar dels gitanos, donc resulta que menyspreem profundament els pallos sense orgull com tu, ni els podem veure. De debò? Gràcies. Ah! Ara noto que la meva mare em crida! Això explico a la policia. No et vull sentir, Fei. Atura't! On vas? Espera't! Si més no, treu-me aquestes manilles! Així no puc ni anar al lavabo! Ets una mica massa xerraire, noia. Potser es podria interpretar com diners massa fàcils. O del que has perdut, treu-ne tant com puguis. És veritat, ja m'ho va dir en Charlie. Si vol rebre, has de donar, primer. Ja veus que cal fer cas dels missatges que s'amaguen en els somnis. Ai, quin mal! Què ha estat, això? No tinc ni idea de qui sou ni m'interessa només vull que em torneu la fitxa. I jo no tinc ni idea de qui és vostè, ni tampoc li penso tornar. Per què us jugueu la vida per una simple fitxa? És una fitxa que pot valer una fortuna. Anem a Pants. Fa uns tres anys, els laboratoris de la CIT van dissenyar el desagallador, un programa molt sofisticat. Quan el van tenir acabat, els programadors van desaparèixer i el desagallador va acabar el mercat negre interplanetari. Aquest programa és capaç de desxifrar qualsevol codi d'accés. Bé a ser la clau màgica que obre totes les portes, però, com tota la vida, té els seus inconvenients. Els programadors van dotar el desagellador d'un codi d'accés i per fer-lo servir cal la paraula clau. No m'estranya que la policia, l'ISSP, l'estiguin buscant. <ríe> Confesso que no se m'hauria acudit mai amagar-lo en una fitxa. Veig que ets un paio molt despert. Fa un temps l'ISSP va estar involucrat en assumptes més aviat bruts. Per tractar amb grans quantitats de diners, un casino és el lloc ideal. i ha cap tapadora millor per blanquejar diners sense aixecar sospites? Llàstima que avui no sigui el seu dia de sort. El millor que podem fer és entregar la fitxa a la policia. Estic disposat a pagar. No li demanarem una xifra astronòmica de 300 milions. Ens conformem amb 30. Què són en comparació amb el que pot obtenir de la fitxa? Ho accepto. Em sents? Segueix les instruccions. Atesos. Veig en compte. Està bé. Vosaltres estem fets a l'antiga. Entesos. Comptarem junts fins a tres. Llavors et donarem el maletí amb tots els diners. Tu ens dones la fitxa alhora i marxarem. D'acord? Vés amb compte, Spike. Quan tinguem la fitxa a les nostres mans, destrueix-los. Sí. A punt. Un Dos. Tre.. Eh? Oh. Ah. Ah. Creus que podràs obrir la comporta? A reveure, paio! A reveure, gitana! Adéu! Atureu-la! Dispareu! <futim> no fotem el cap, gent! De pressa! Està bé! De què espereu? Destruiseu los Com mm. un! Tornen cap aquí! Com? S'acosta un míssil! Ah... Oh. sort, el lloc d'una fitxa és el casino amic meu. Això és una estafa. Tal com bé, se'n va. ishite tato na kekuni wa amari ni mo toki wa sugite shimatta no kokoro bio ie senu mamotase ga sugiteri kawaitai shit told me that a knight だね、ぶっそうな世の中だ。不況不況で子供が飢えるが、おい、新聞見てる場合かよ。ビバプロ長野はよっぽどぶっそうなことになってんぞ。可愛いもんだろうな。これ見てみろ。照路だとよ。ガニミレをぶっ飛ばすつもりらしい。あ自然保護団体か。ちょうどいい。そいつらにこの毛だ物引き取ってもらえ。次回ゲートウェイシャプ。こっちが切れそうだ。